У «Вмирущій землі-три» з'явилися нові герої. Вайнона – юна рабиня-втікачка, котра доросла до власниці фібропластової плантації, дарма що на старій землі фібропласту ніколи не вирощували, хватський блокадорушник Артура Редгрейв – якої ще такої блокади? А ще Інокентій Спері дев'ятирічний телепат, котрий помирає від якоїсь недуги Малої Нел. Інокентій протримався аж до «Вмирущої землі-дев'ять». І того дня, коли транслінія дала добро на вмертвіння цього дитяти-гівняти – я провалився у поятику на 20 планетах, що добігла свого кінця за 6 днів і завершилася в одному з дихальних горл небесної брами, де я лежав прямо в калюжі блювоти і вкритий пліснявою з атмосферного регедратора. Від найгіршого в мережі похмілля та усвідомлення того, що вже час сідати за десяток книгу «Хронік в мирущої землі», у мене тільки сильніше розболілася голова. Писати конвеєрним способом не штука. А між мирущою землею-2» і вмирущою землею-9» Шість стандартних років пройшли майже безболісно. Мізерна підготовча робота, шаблонні фабули, картонні персонажі, проза, верх примітивності. А своє дозвілля я використовував, як лише заманеться. Я подорожував. І ще двічі брав шлюб. І з кожною наступною дружиною я розлучався із легким серцем та відчутним урізанням авторських виплат за чергову вмирущу землю, частину яких доводилося віддавати колишній. Я досліджував релігійні вірування та глибини пияцтва, в якому знаходив куди більше надії на тривалу розраду. Квартиру я зберіг. Додав до неї іще шість кімнат на п'яти планетах, заповнивши їх витворами мистецтва. Я розважався. Крутився в літературних колах, але, як і в усі епохи, не довіряв своїм колегам і гудив їх поза очі, хоч потайки і заздрив їхньому успіху, попри всілякі намагання відшукати ганджі в їхніх книжках. Усі ми в глибині своєї душі здогадувалися, що належимо істинному мистецтву, попри те, що мусимо заробляти на життя. Адже письменники чорноруби – інші. А потім одного прохолодного ранку я прокинувся під сірим небом своєї спальні, яка легко погойдувалася серед гілля у маківці мого дерева на планеті храмовників. І, збагнувши від мене, втекла муза. Я вже п'ять років не міг написати жодного рядка поезії. Пісні лежали розгорнутими у вежі на дане бідрай. Після їхньої публікації вони розрослися аж на пару сторінок. Свої романи я писав із допомогою мисленєвих процесорів, і коли я зайшов до кабінету, один із них, що лишався ввімкненим, одразу надрукував. Дідько, що я зробив зі своєю музою? Ці слова дещо промовляють про якість тієї писанини, якою я займався, якщо муза накивала п'ятами непоміченою. Тим, хто жодним боком не причетний до світу красного слова і ніколи не піддавався жодному творчому поруху душі, розмова про муз може видатися фігурою мовлення чи витвіюватою метафорою. Проте для всіх, хто живе зі слова, їхні музи реальні та необхідні, ніби податлива глина скульптора. І коли тобі пишеться, по-справжньому пишеться, то це все одно, що мати канал «Світо плюс із богами». Жоден справжній поет не в змозі пояснити те п'янке завзяття, коли розум перетворюється на інструмент, на кшталт пера чи мисленнєвого процесора, який упорядковує та виражає все, що йому явиться в откровенні, яке йде звідкись інде. Моя ж муза втекла. Я шукав її в інших світах власної квартири, але у відповідь тільки тиша відлунювала від всіяних мистецтвом стін та порожніх кімнат. Я телепортувався та літав до своїх улюблених міст, спостерігав за заходом множинних сонць в обвітрених степах трави та за нічним туманом, за яким ховаються ебенові кручі на планеті Невермордарма. І хоча я звільнив мозок від макулатури нескінчених мирущих земель, моя муза навіть пошепки не відзивалася до мене. Я шукав її в алкоголі та флешбеку, вертаючись під ним у свої плідні дні на небесній брамі, коли її натхнення без угаву зіщало в моїх вухах, заважаючи працювати, будячи зі сну. Але наново пережиті години та дні промовляли до мене приглушено і фальшиво, наче я ставив у програвач ушкоджений аудіодиск забутого богом століття. Моя муза втекла. В кабінеті Тайріни Вінгрінфіф, котру підвищили з головного редактора відділу паперових публікацій до посади видавця, я розявився із телепорту саме в той момент, на який мені було призначено. Її робоче місце знаходилося на останньому поверсі шпиля транслінії на ЦТК. Це все одно, що сидіти на вкритій килимом найвищій та й найстрімкішій вершині галактики. над яким розкинувся лише невидимий купол, ледве поляризованого поля перепони, що змикалося по периметру кабінету над краєм шестикілометрової прірви. Цікаво подумалося мені, чи хтось із її авторів не забагав кинутися в це провалля. З новим описом поцікавилася тварина. Того тижня в модному світі домінував лус, Причому домінував саме те слово. Моя редактор одягнулася в шкіру та залізу, і її шию та зап'ястки прикрашали іржаві ржаві шипи, а через плече та ліву грудь біг масивний патронтаж і набої виглядали достутно, як справжнє. «Ага», – могикнув я, і кинув їй коробку з рукописом на стіл. «Мартіне, Мартіне, Мартіне», – зітхнула вона. «І коли ти вже навчишся відправляти свої книжки електронкою, а не привозити їх сюди власноруч роздрукованими? Мені, напрочуд до вподоби робота кур'єра, особливо, коли йдеться аж про такий роман». «О, так, не хочеш його підчитати?» «Я впевнена, ти витримав свою високу планку, Мартіне». Клацає Тайріна чорними нігтями по набоях. Мені не потрібно для цього його гортати. Ну, будь ласка, наполягав я. Чесно, не здавалася Таїріна, в цьому немає жодної потреби. Я сама нервуюся, коли доводиться читати нові книги в присутності їхніх авторів. Тільки не в цьому випадку, правив я далі. Поглянь тільки на перші сторінки. Напевне, щось у моєму голосі її насторожило, бо вона трошки насупилася і відкрила коробку. Читаючи першу сторінку, вона ще більше спохмурніла, після чого на швидкоруч погортала машинопис. На його першій сторінці було єдине речення. А потім одного прекрасного ранку в жовтні вмируща проковтнула саму себе, здригнулася кунаючи в корчах і зрештою пустилася духу. Інші 299 сторінок були чистими. «Мартіне, це жарт? Ніа. Тонкий натяк. Хочеш почати новий цикл? А ні, трохи». Не можу сказати, що ти нас заскучив з Ненацьки, Мартіне. Наші фабульники придумали тобі кілька захопливих ідей для нових циклів. Пан Субвазі вважає, наприклад, що ти – ідеальна кандидатура для серії романів за мотивами голографічних пригод багряного месника. Можете запхнути собі цього месника поглибше у своє корпоративне доплота, Іріно. Від щирого серця промовив я. Я зав'язав із транслінію та цією пережованою кашею, яку ви видаєте за художню літературу. Таріна навіть оком не змигнула. Сьогодні зуби в неї не мали гострих коронок, зате були вкриті роржею до пари з шипами на зап'ястках та ошийнику. Мартіне, Мартіне, Мартіне, вкотре зітхнула вона, ти навіть не уявляєш, наскільки сильно тобі доведеться зав'язати з транслінією, якщо ти не вибачишся і не покинеш весь цей дитсад. Але це може зачекати до завтра. Суруй додому, проспись і гарненько ще раз про все подумай. Мамзель, ти вже вісім років. Як не був настільки тверезим? – розреготався я. До мене просто не одразу дійшло, що насправді моя писанина – це гівно. Що за цей рік в усій мережі не надруковано жодної, хоч трошки пристойної книжки. Мені настав час зійти на берег із вашого пароплава. Та Іріна підвелася, і я одразу помітив, що на фальшивому суконному чересі висів армійський жезл смерті. Хотілося вірити, це була така сама дизайнерська симуляція, як і все решта на її костюмі. Послухай ти, бездарний літературний реміснику, прошепіла вона. Ти належиш транслінні з усім гамузом. Ще один вибрик, і ми тебе засадимо базграти готичні романтичні історійки під іменем Розамунда Крутигуска. Так що шуруй додому. Про і почни працювати над вмирущою землею десять. Я всміхнувся і похитав головою. Ти нам досі винний майже мільйон марок авансу, примуржувалася Таріна. Так що одне наше слово службі зборів. І в тебе відберуть усю твою квартиру. Залишать трясться твоєї матері, хіба що той плавучий нужник. Житимеш там і засаратимеш океан. Я останній розреготався. Це біотуалет із рециркуляцією, проказав я. А крім того, вчора я продав свою квартиру. Квітанцію про ліквідацію сальдо, що стосується мого авансу, мали вже надіслати. Теріна схопилася за пластикову ручку жезла. Ти ж в курсі, що нам належить вся концепція в мирущій землі? Ми просто дамо комусь іншому писати ці книжки. «Трапоремо руки!» – кивнув я. Коли мій колишній редактор збагнув, що я абсолютно серйозний, щось надлумилося в її голосі. Я відчув, що вона мала б якісь плюси від того, якби я залишився. «Послухай, Мартіне, промовила вона. «Я впевнена, що ми можемо розрулити цю ситуацію. На днях я говорила з директором про те, що твої аванси не такі вже й великі, і що транслінія має дозволити тобі працювати з новими сюжетами». «Таріно, таріно, таріно!» – зітхнув я. Прощавай. Я телепортувався спочатку на Ренесанс-Вектор, а потім на Ощадливість, звідки з піновим вирушив у тритижневу подорож до Есквіта і його велелюдного королівства Сумного короля Біллі. Начерк вініток про Сумного короля Біллі Його величність король Вільгем XIII, суверен Вінзурів у вигнанні, трохи скидається на вузкову свічку в подобі людини, яку залишили біля гарячої плити. Сутулими плечима біжать неслухняні пасма довгого волосся, а глибокі брижі на чолі, якими м'щином просочуються вниз до сіточки зморшок навколо очей із поглядом басетгаунда, і знову тікають у напрямку на 6 годин, долаючи борозни та пруги на пруги аж до індичих складок на шиї та другого підборіддя. Антропологам король Білі нагадує ляльок бабайок Загоменої кіншаси, дзенгностикам Будду Жалібника зі спотвореного пожежою храму на Тайджині, а деяких істориків медіа змушує гарячково опорпатися в архівах та шукати на фотографії старого актора пласких фільмів, котрого звали Чарльз Лотон. Мені цей ряд нічого не говорить, і коли я дивлюся на короля Білі, то згадую про давно загиблого наставника Дона Бальтазара, точніше на Мочімурду, на яку він перетворювався після тижневого запою. Понура слава сумного короля Білі перебільшена. Він часто сміється. Просто йому не пощастило, що більшістю людей його характерне хихотіння радше скидається на хникання. Проти власної фізіогноміки не підеш, а у випадку його високості вся його персона говорить про типаж фігляра або ж жертви. Він носить повсякденний одяг, якщо його і можна визнати, який перебуває у непроминальному стані анархії і кидає виклик почуттям смаку та кольору у слух андроїдів. І таким чином періодично і одночасно конфліктує із самим собою та довкіллям. Озя подоба короля Вільяма значно більша від кравецького хаосу, адже монарх навіть пересувається, тягнучи за собою сферу до То в нього ширінка розстебнута, то він роздер і пошматував свою оксамитову мантію, яка магнетичним чином притягає до себе всі крихти з підлоги, а то його ліва мережнева манжета закатана вдвічі гірше від правою, яка в свою чергу виглядає так, ніби її мокали у варення. Ви мене розумієте. Попри все це, сумний король Біллі – вдумливий і пристрасний поцінувач образотворчого мистецтва і літератури, рівня, якого світ не бачив із часу відродження на Старій землі. До певної міри, сумний король Біллі – це опецьковатий хлопчина, який вічно притискається лицем до вітрини крамнички із солодощами. І він полюбляє та шанує музику, але не грає на жодному інструменті. Експерт у балеті та граційності, його високість – вайло, яке рухається вкрай незграбно і комічно падає назад. Завзятий читальник, знавець фахівець поезії і її несхибний критик та адвокат, король Білі недорікувато затинається і соромиться читати власні вірші чи прозу на людях, хай йому. Король Білі допарабкувався аж до 60-річного віку. Він мешкає на своїх суверенних двох тисячах квадратних миль, у ветхому палаці, схожому на ще один комплект пожмаканих монарших шат. Про нього ходять анекдоти. В одному з них йдеться про те, як один знаменитий маляр протеже його величності. Зустрів якось свого патрона, вкрай замисленого в саду, коли той з понуреною головою, з руками закладеними за спину, прогулювався серед рослин, вступаючи однією ногою на доріжку, а іншою в болото обічнеї. Митець вітає свого мецената, а сумний король Біллі підводить погляд, і, кліпаючи очі, ніби прокинувшись від тривалого сну, питає: пе говорить його високість, до спантеличеного художника Ви не п -п -п підкажете мені, а я йшов до палацу чи від палацу? До палацу ваше величність відказує митець. О, ну то добре зітхає король значить, я вже обідав. А потім спалахнула повстання горація Гленонгайта, і загумінковий світ Есквіта опинився на його шляху. Есквіт не переживав, адже гегемонія запропонувала їм космічний флот своїх збройних сил на захист. Проте воскова свічка монарха Монако в вигнанні стала танути ще швидше, принаймні так мені здалося, коли викликали мене. "Мартине", спитав його величність, "чи чув про битву за Фомальгаут?" "Ага", буркнув я. "Навряд чи нею варто сильно перейматися. Гленнн Гайто саме такі світи, як Фомальгаут і потрібні." Дрібні, пара тисяч колоністів, багато корисних копалин і більш-менш серйозний час у борг, щоб туди дістатися. Скільки там до них? Двадцять стандартних місяців від мережі? Двадцять три, виправив мене сумний король Біллі. То ти гадаєш, небезпека нам не загрожує? Ні, похитав я головою. Три тижні для реального переходу і часу борг менше від року, означаючи, що гегемонія в будь-який момент спроможна перекинути сюди війська з мережі швидше, ніж генерал дістанеться сюди на своїх спінзурельотах від Фомальгаута. Можливо. міркував сумний король Білі, поволі хилячись на глобус, а потім різко піскочивши, коли його куля стала повертатися під його вагою. Але тим ти не менше я вирішив розпочати свою новочасну гіджу. Від здивування я просто кліпнув очима у відповідь. От уже два роки, як білі періодично повертався до задуму перемістити деінде. Це своє королівство вигнанців, та я ніколи не думав, що він піде до кінця. Кораблі вже готові на Папарваті, правив він далі. Еск дав добро п -п -п забезпечити транспортом до мережі. А як же палац? – вигукнув він. А бібліотека? угіддя й землі? Звісно, роздаровані, – проказав король Білі, Але в міст книгозбірні рушає в подорож із нами. Я присів на бильці отоманки з кінського ворсу і потерщоку. Хоч за той десяток років, що я їх провів у цьому королевстві, мені пощастило зробити кар'єру від монаршого підданця-протеже до його ж наставника, повірника і друга. Та я все одно ніколи не вдавав, що до кінця розумію скуйовджену енігму самодержця. Коли я вперше тут опинився, він мене одразу прийняв. «Волієте попереднатися до нашої маленької колонії обдарувань?» – поцікавився він у мене. «Так, ваша величності!» А якщо залишитися з нами, то напишете щось схоже на мирущу землю. Тільки через мій труп, ваше величносте. Знаєте, я їх читав, проказав маленький чоловічок. Було дуже цікаво. Ви надто ласкаві до мене, сір. Дурниці, пане Селене. Ваші романи були цікаві, тому що хтось проїхався по них катком і позалишав у них все найгірше. Я вишкерівся у відповідь, раптом осягнувши, що мені Подобатиметься мій сумний король Біллі. — Зате ваші пісні, — зітхнув він, — ото була книга, можливо, найкраща, по вірші, що з'являлися в мережі за останні дві сотні років. Як вам пощастило пропхнути їх у друк, попри політику пересічних смаків, я ніколи не тіснаюся. Ми замовили у королівстві двадцять тисяч примірників. Я леда схилив голову, розгублений і безсловесний, Уперше з періоду після інсульту 20 років тому. Пишете щось схоже на пісні. Я прибув до вас, щоб спробувати це зробити, ваше величнесте. Ну тоді ласкаво просимо, відповів сумний король Білі. Житимете у західному крилі замку біля мого кабінету, чиї двері завжди для вас відкриті. Тепер же я дивився на замгнуті стулки дверей його кабінету і на маленького монарха, котрий навіть усміхаючись, Виглядав, ніби ось-ось розридається. «Іперіон?» – уточнив я. Він часто про мені згадував про колоніальний і здичавілий світ. «Саме так. Ембріоності з андроїдами там уже кілька років. Мартіне, тарують, так би мовити, шлях!» Я здивовано повів бровою. Багатства короля білі були пов'язані не з наявними активами його королівства, а й з серйозними інвестиціями в економіку мережі. Але навіть за таких умов... Якщо він потекий займався реколонізацією не один рік, то вартувало йому це просто небувалої ціни. Ти пам'ятаєш, Мартіне, чому перші колоністи назвали поп... цей світ гепіруваном? А як же? Ще до Гіджри, на одному з супутників Сатурна, існувало крихітне володіння Фригольд, якому було не вижити без поповнення власних запасів на Землі. Тож там прийняли рішення емігрувати до котроїсь із загумінкових планет а новий, досліджений власними силами світ, назвали на честь рідного сателіта. «І ти ж розумієш, чому ця назва неабияк пасує саме до нашої виправи?» – невесело всміхнувся король Біллі. Секунд десять у мене пішло на те, щоб збагнути зв'язок. «Кіц!» – викрикнув я. Кілька років тому, вже наприкінці тривалої дискусії про сутність поезії, король Біллі поцікавився в мене, хто, на мою думку, володів найчистішим поетичним словом усіх часів. «Найчастішим?» – перепитав я. «Ви хотілося сказати, хто був найвеличнішим поетом?» «Ні-ні», – похитав головою Біллі. «Сперечатися про велич поета безглуздо. Мені цікава твоя думка про найчастіше поетичне слово, найближче до відображення суті поезії в твоєму уявленні». Я обмірковував свою відповідь пару днів і повідомив її королеві Біллі, коли ми вдвох спостерігали за обома призахідними сонцями з Крутояру неподалік від палацу. Бурштиновим марешком до нас тягнулися червоні й голубі тіні. "Кіц", заявив я. "Джон Кіц", прошепотів сумний король Біллі. "Ах", і за хвильку спитав. "Чому він?" І я переповів йому все, що знав про поета 19-го століття старої землі, про його виховання, навчання і ранню смерть, але в основному про його життя, майже повністю присвячене містерії та красі поетичної творчості. Тоді Білі мені здався зацікавленим. Тепер же він справляв враження одержимого, коли, змахнувши рукою, вимкнув голографічну модель, що чинно заповнила собою весь кабінет. Я рушив вперед, пірнувши у гори та будівлі і худобу на випасі, намагаючись роздивитися все якнайкраще. «Поглянь на гіперіон», – рочисто прошепотів мій меценат, який не затинався, коли був надто захоплений чимось. Краєвиди на голограмі змінювалися один за одним, прирічкові міста, морські гавані, гірські замки, місто на озвіші сповнене статуї до пари химерних споруд у сусідній долині. Гарабниці часу, уточнив я, вони самі. Найбільша загадка відомого нам усесвіту. Вони ж, блядь, порожні, не стримався я, спохмурнівши від гіперболи. Стоять пустісенькі від часу, коли їх відкрили. Це джерело з антиентропійних полів, які там і досі можна спостерігати. Правив далі король Білі. Одне з небагатьох явищ, коли не брати до уваги сингулярності, що здатні похитнути підвалини самого часу. Теж мені біном, не погодився я. Напевно, то щось на кшталт антикорозійної фарби на металі. Збудували їх навіки, але ж вони порожні. А ще хотів спитати, з якої це радості ми тепер цікавимося технологічними звершеннями? Не технологічними, зітхнув король Білі, укриваючись, ніби. Відстала свічка глибокими зморшками. А містичними? Химерність і дивовижа місця, що так потрібно деяким творчим душам. Бездоганне поєднання класичної утопії та язичницьких містерій. Дябай дуже здвигнув плечима. Сумний король Білі змахнув голограму рукою. – То твоя по поезія поліпшилася? – спитав він. – Ні, – схрестив на грудях руки та зиркнув на монаршого гнома Гевала. – А муза не повернулася? Я промовчав. Якби поглядом можна було вбивати, то вже надвечір ми б всі валали «Король помер, хай живе король». «Дуже добре», проказав він усім своїм виглядом доводячи, що інколи може здаватися не тільки вкрай сумним, а й напрочуд самовдоволеним. «Попакуй валізи, синку. Ми летимо на гіперіон». Зйомка із затемнення Ембріоносці сумного короля Білі Плавають у ляпі слазуровому небі, наче золоті кульбабки. На трьох материках пнуться вгору білі міста – Кітс, Ендіміон, Порт Романс і власне місто поетів. Понад 8 тисяч прочан – любителів мистецтва, що жадають визволитися от тиранії посередності та поглянути навколо свіжим поглядом у цьому грубо обтесаному світі. Впродовж першого століття по Гіджрі Есквіт і Вінзору Вигнанні стали осередком біовиробництва андроїдів. І тепер ці синьошкірі друзі-людини гарували та ішачили з усвідомленням того, що коли вони завершать свої труди, то нарешті стануть вільними. Здіймалися білі міста. Тубольне населення, якому набридло вдавати дикунів, повиходило зі своїх сіл та лісів і заходилося допомагати відбудовувати колонію відповідно до більш людських стандартів. Цей світ нічого не підозрював, коли ще на крок, наближаючись до своєї мрії, Сумний король Білі спустив на нього розморожених за набіозу технократів та бюрократів з екократами. Поки ми дісталися до Гіперіона, то генерал Гораці Гленонгайт був уже мертвий. Його нетривалий, але жорстокий заколот придушений, але вертатися назад ніхто не став. Дехто із більш пошарпаних митців та ремісників зневажили містом поетів і скніли своїм пошарпаним творчим животінням у Джектауні або Порт-Романсі, або і взагалі на передньому краї все дальшого прикордоння. Я ж нікуди не рибався. У перші роки на Геперіоні музи віднайти не вдалося. Для декого це все збільшення відстаней при обмеженому транспортному сполученні, ненадійних МТ-шках, екранольотах, зменшення ролі штучного інтелекту через обмежений доступ до інфосфери, відсутність зв'язку з річчю спільною і єдиний передавач плюс сигналів вилилось у нові творчі сили, переосвідомлення того, що значить бути людиною і митцем. Принаймні, так мені розповідали. А муза так і не прийшла. Мої вірші, як і раніше, були технічно довершеними та мертвими, ніби дохла кішка геккель Я вирішив накласти на себе руки. Однак перед цим провів трохи часу, мінімум дев'ять років, забезпечуючи новий гіперіон єдиним видом громадських послуг, яких йому бракувало – декадансом. У біоскульптора з таким вдалим іменем Грауман Одрубай, я справив собі кошлаті боки, радиці і цапині ноги сатира. Я відростив собі бороду і видовжив вуха. А ще Грауман попрацював над моїм чоловічим агрегатом. Поповзли чутки. Юні поселянки, тубольці, дружини наших вірних, синьошкірих містобудівельників та першопроходців усі чекали на гостини єдиного сатира на Гіперіоні, аби самі призначали йому побачення. Тепер я знав, що насправді означають слова «Пріапічний» та «Сатеріаз». Окрім цієї нескінченної низки подвигів на сексуальному поприщі, я доклався до того, щоб легендарної слави набули мої алкогольні загули і мій словниковий запас став наближатися до перших днів по інсуртові. Це було охуєнно. Все було заїбість. І от тієї ночі, коли я вже вирішив пустити собі кулю в лоба, явився Грендель.